Розділ 20. Для Муриса Гейзеля та неділя стала днем диву. Його улюблена бейсбольна команда Атланта Брейвс розгромила великих і могутніх Цинценаті Редс у двох матчах поспіль за один день із рахунком 7-1 і 8-0. Пафосна Лідія, що вічно хизувалася своїм умінням подбати про себе і обожнювала талдичити унція запобігання варта фунту лікування послизнулася на мокрій підлозі в кухні своєї подружки Дженет і розтягнула собі м'язи стегна. Тепер вона лежала вдома у ліжку. Нічого серйозного, ні з кілички, і слава Богу. Якому Богу? Але це означало, що вона не зможе навідувати його щонайменше два дні, а може навіть цілих чотири. Чотири дні без Лідії. Чотири дні йому не доведеться слухати про те, як вона попереджала його, Драбина хитається, та й до всього він надто високо виліз. Чотири дні не муситиме слухати, як вона йому розказує, що вона завжди казала. Вони ще наплачуться з тим роганівським псиськом, яке ганяється за їхнім любчиком. Чотири дні без Лідії та її запитань про те, чи радий він, що вона колись діймала його. Відправ та відправ ту заяву на страховку, бо якби вона не наполягла, вони б уже останню сорочку з себе знімали, щоб розплатитися. Чотири дні не слухати, як Лідія дзищить про те, що багато людей з паралізованими ногами чудово живуть нормальним життям. Ну, майже нормальним. Та в кожному музеї і галереї міста поряд зі сходами є пандуси і навіть спеціальні автобуси ходять. Після цього спостереження Лідія зазвичай відважно всміхалася, а потім знову неминуче лилися сльози. Морис задоволено пірнув у пізньополуденний сон. Прокинувся він уже о пів на шосту вечора. Його сусід по палаті спав. Морис ще й досі не визначив, хто такий той Денкер, але однаково відчував, що колись у минулому вони були знайомі. Раз чи два він починав розпитувати Денкера про його життя, та потім щось його стримало. І саме це заважало йому вести з ним якісь серйозніші розмови, крім банальних про погоду. Останній землетрус – наступний землетрус. І так у телепрограмі написали, що Майрон Флорен цього тижня знову буде особливим гостем у шоу «Велка». Майрон Флорен, 1919-2005 Американський музикант, акордеоніст найбільш відомий участю в шоу Лоуренса Велка в 1950-1980 роках. Морис переконував себе, що стримується, бо це дає йому поживу поворушити з вивинами, а коли ти від плечей до стегон за Кую Гіпс, ігри розуму, як ніколи, доречні. Якщо у тебе під черепною коробкою триває якесь інтелектуальне змагання, тобі не треба так багато часу проводити в роздумах про те, як воно буде до кінця життя сцяти через катетер. Якби він без сорому якось спитав у денкера, хто він такий, розумовій грі найпевніше настав би швидкий і незадовільний кінець. Вони б прошерстили своє минуле на предмет якогось спільного досвіду, подорож поїздом, плавання на судні, може навіть табір. Денкер міг сидіти в патині. Німецьких євреїв там було повно. З іншого ж боку, одна медсестричка сказала йому, що Денкера швидше за все наступного тижня чи через тиждень випишуть. Якщо доти Морис не розгадає своєї головоломки, то подумки оголосить гру програною і в лоб запитає цього чоловіка. Слухайте, у мене таке відчуття, що я звідки вас знаю. Але тут було щось більше, він сам собі в цьому зізнався. Щось муляло йому у відчуттях. Якась гидка підводна течія, що навіювала згадку про одне оповідання. мав печа лапа, у якому кожне бажання справджувалося після якогось лихого повороту долі. Пара стареньким, яка дісталася та лапа, побажали собі сотню доларів і отримали їх у вигляді допомоги на похорон, коли їхній син загинув на млині внаслідок страшного нещасного випадку. Потім мати побажала, щоб син до них повернувся. Невдовзі потому вони почули човгання ніг на доріжці, що вела до їхнього будинку, потім стукіт у двері, досконалий барабанний дріб ударів. Мати, не тямлячись від радощів, припустила вниз сходами, щоб впустити їхню єдину дитину. Батько, не тямлячись от цілковито протилежного почуття, кинувся навпомацки шукати в темряві висушену лапу. Зрештою знайшов і поважав, щоб його син знову помер. Через мить мати рвучку відчинила двері, а на ганку порожньо тільки вихорець нічного вітру танцює. По-своєму Морис відчував, що знає, де вони з Денкером познайомилися. Однак це знання нагадувало сина старенької пари з оповідання. Він повернувся з того світу, але не таким, яким його пам'ятала мати. Він повернувся розчавленим і понівеченим після падіння в безжальну м'ясорубку машинерії млина. Відчував, що його знання про Денкера може бути потворою з підсвідомості, що гупає у двері між тією темною зоною мозку та раціональним розумінням і визнанням, що вимагало дозволу на вхід, і що та інша його частина не самовито шукала мавпячу лапу чи її психологічний еквівалент. Талісман, що навіки скасує те бажання знати. А тепер він, насупивши чоло, дивився на Денкера. Денкер. «Денкер, звідки ж я тебе знаю, Денкер? То було в Патені? Це тому мені не хочеться знати». Однак, безперечно, двоє вцілілих у спільному жахітті не повинні один одного боятися. Якщо, звісно... Він насупився. Зненацька відчув, що розгадка вже зовсім близько. Але заважали ноги. Вони поколювали, заважали йому зосередитися, дратували його. Поколювало так, як тоді, коли відлежиш собі у вісні кінцівку і відновлюється нормальна циркуляція крові. Якби не той клятий гіпс, він сів би і розтирав собі ноги, поки те поколювання не минеться. Він би раптом очі в мореса полізли на лоба. Ще довго він лежав, не ворушачись, забувши про Лідію, забувши про Денкера, забувши про Патин, про все забувши, крім тих голок у ногах. Так, в обох ногах, але в правій відчуття було сильнішим. Коли відчуваєш таке поколювання, то кажеш, нога заснула. Хоча насправді маєш на увазі, нога прокидається. Морис незграбно намацав кнопку виклику, а потім тиснув і тиснув, аж поки не підійшла медсестра. Вона спробувала переконати його, що то хибне відчуття. Кому, як не їй, було знати, що пацієнти часто плекають марні надії? Його лікаря не було в лікарні, а телефонувати йому додому медсестра не хотіла. Доктор Кемельман славився своїм лихим норовом, особливо, коли йому дзвонили додому. Але Морис не здавався. Людиною він був м'якою, але нині готувався здійняти не просто галас, він готувався здійняти цілу бучу, якщо буде потрібно. Брейвз виграли два матчі. Лідія розтягнула стегно. Але ж хорошого завжди має бути трійця, усім це відомо. Зрештою медсестра повернулася з інтерном молодиком на ім'я доктор Тимпнел, із такою зачіскою, наче його постригли газонокосаркою з дуже тупими лезами. З кишені білих штанів доктор тимпнел витяг швейцарський армійський ніж, розгорнув викрутку і провів нею від пальців правої ноги Мориса до п'ятки. Нога не зіщулилася, але пальці сіпнулися. Це було очевидно, надто виразно, щоб не помітити. Морис розплакався. Тимпнел, помітно ошелешений, сів коло нього на ліжку і погладив його руку. «Таке час від часу буває», – сказав він з висоти свого багатюшчого досвіду, що охоплював величезний період місяців шість. «Жоден лікар не встані це передбачити, але таке справді буває, і, як бачимо, це сталося з вами». Крізь сльози Морис кивнув. «Очевидно, вас не повністю паралізувало», – тимпнув і далі поглажував його руку. «Але я не беруся прогнозувати, яким буде ваше одужання – незначним, частковим чи повним. Сумніваюся, що й доктор Кемельман зможе. Підозрюю, що попереду на вас чекає багато фізіотерапії, і далеко не всі ці вправи будуть приємними. Та однаково це приємніше, ніж... Ну, ви розумієте». «Так...» Крізь сльози мовив Морис. «Розумію, слава Богу!» Він згадав, як сказав Лідії, що Бога немає, і в обличчя шугонула гаряча кров. «Я простежу, щоб повідомили доктору Камельману». Тимпнилостанній погладив Мориса по руці і підвівся. «А моїй дружині подзвонити можете?» – спитав Морис. «Бо попри вічні плачі і заламування рук, він все-таки мав до неї якісь почуття. Може, навіть кохав». Хоча це почуття начебто має небагато спільного з бажанням скрутити людині в'язи, яке час від часу тебе навідує. «Так, я про це подбаю. Сестро, ви не могли б?» «А вже ж, доктора!» – відповіла медсестра, і тимпнел не зумів стримати широку усмішку. «Дякую», – сказав Морис, витираючи в очі клініксом з коробки на тумбочці біля ліжка. «Велике вам спасибі!» Тимпнел вийшов із палати. Поки тривала їхня розмова, містер Денкер прокинувся. Морис думав, чи не перепросити йому за гамір, який вони здійняли, чи, може, за свої сльози, та потім вирішив, що вибачення не потрібні. «Я так розумію, вас можна привітати», – сказав містер Денкер. «Побачимо», – відповів Морис, але так само, як і Тимпнил, не міг стримати усмішку, що так і рвалася назовні. «Побачимо». Рано чи пізно життя розставить усе на свої місця, туманно сказав Денкер і ввімкнув телевізор пультом. Була вже чверті на шосту. Вони подивилися залишок хі-хо, а потім вечірні новини. Безробіття зростало, інфляція була не такою вже й страшною. Заручники досі перебували в заручниках. Нове опитування компанії «Геллоп» показало, що на гіпотетичних виборах, якби їх провести просто зараз, чотири кандидати від республіканської партії обійшли б Джиммі Картера. В Атланті сталися расові сутички, у наслідок яких було вбито чорношкіру дитину. До того, як у атлантських вбивствах почне прозирати зловісна схема. «Ніч насильства», як назвав це диктор. Ближче до рідного міста в Яблуневому саду біля траси 46 було знайдено труп невідомого, зарізаного і забитого ціпком. Лідія подзвонила майже рівно о пів на сьому. Їй зателефонував доктор Кемельман і, базуючись на доповіді свого інтерна, висловив обережний оптимізм. Лідія обережно зраділа. Вона клялася, що прийде наступного дня, навіть якщо це її вб'є. Морис сказав їй, що любить. Того вечора він любив усіх. Лідію, доктора Тимкнела з його газонокосарською стрижкою, містера Денкера, навіть молоденьку дівчину, яка саме завозила в палату таці з вечерею, коли Морис поклав слухавку. На вечері в них були і гамбургери, товчена картопля, салат із моркви й горошку та морозиво в креманках на десерт. Смугаста цукерка, що її подавала, звалася Феліс і була сором'язливою білявкою років 20. Вона мала власну добру новину. Її хлопець влаштувався на роботу програмістом в IBM і офіційно запропонував їй одружитися. Містер Денкер із притаманним йому особливим аристократичним шармом, до якого були небайдужі всі молоді панянки, продемонстрував величезну втіху. «Справді, як чудово! Ви повинні сісти і усе все нам розказати. І погляньте, уже пів на сьому. Розповідайте все, нічого не пропускаючи». Феліс спаленіла і всміхнулася, і сказала, що вона не може. «У нас ще решта крила Бі без вечері, а після того Сі, і погляньте, уже ж пів на сьому». «Тоді завтра ввечері обов'язково. Відмовок не приймаємо, правда, містер Гейзель?» Так, правда, пробурмотів Морис, але подумки перебував дуже далеко, за мільйон миль звідти. Ви повинні сісти і усе-усе нам розказати. Слова вимовлені тим самим тоном дружнього кепкування. Колись він уже їх чув, у цьому жодних сумнівів бути не могло. Але чи Денкер їх вимовляв? Чи він? Розкажіть нам усе. «Голос людини з вишуканими манерами, культурної людини, але в голосі погроза. Сталева рука в боксамитовій рукавичці. Так. Де? Розкажіть нам усе, нічого не пропускайте. Паттин?» Морис Гейзель подивився на свою вечерю. Містер Денкер з апетитом заходився коло їжі. Зустріч із Феліс очевидячки підняло йому настрій. Так само бувало, коли до нього приходив білявий хлопчина. «Хороша дівчина», – сказав Денкер із повним ротом, набитим морквою та горошком. «А, так. Ви повинні сісти. Ви профеліс, вона. І все нам розказати. Дуже мило. Розкажіть нам усе. Нічого не пропускайте». Він опустив погляд на свою вечерю, раптово пригадавши, як це бути в концтаборі неновачком. По ти ладену бити за шматочок м'яса, байдуже, який там він зачервив, лений чи гнилий, аж позеленів уже, але через деякий час той дикий голоду вщухав, і шлунок залягав усередині маленьким сірим камінчиком, і тобі здавалося, що вже більше ніколи в житті ти не відчуватимеш голоду, поки хтось не показував тобі їжу. Друже, розкажіть нам усе, нічого не пропускайте. Ви повинні сісти і усе нам розказати. Головною стравою на моресовій таці був гамбургер. І чому він зненацька навіяв думку про ягнятину? Не про баранину, не про відбивні. Баранина часто бувала жиловою, а відбивні – жорсткими. І людину, чиї зуби повигнивали до старих пеньків, баранина і відбивні не надто вабили. Ні, про що він подумав, то це про апетитне ягняче рагу, соковите у підливці з купою овочів, м'якеньких смачнючих овочів. Але навіщо думати про ягняче рагу? Навіщо, якщо не... Бахнули відчинені навстіж двері. Лідія із рожевими усмішки щоками. Під пахвою в нею був алюмінієвий костур, і дибала вона, як друзяка маршала Дилона Честер. Могайся? Картаво мовила вона. Сліду слід за нею ступала так само тремко радіючи їхня сусідка Емма Рогану. Від несподіванки містер Денкер опустив веделку. Тихо вилаявся собі під носа і, поморщившись, підняв її з підлоги. «Чи ж це не диво?» – мало не зявкала від хвилювання Лідія. Я подзвонила Еммі і спитала в неї, чи не піти нам сьогодні замість завтра. Костура я вже наготувала і сказала, «Ем, якщо я не зможу розділити ці муки з Моррісом, що я за дрожі на йому буду?» Оце так я і сказала, точнісінько такими словами, правда ж, Емо? Ема Роган, можливо згадавши, що це їхній колі, принаймні частково був винуватцем Халепи, енергійно закивала. «Тож я подзвонила в лікарню, скидаючи з пліч пальтою, мощуючись зручненько на тривалі відвідини, сказала Лідія». «І тут сказали, що час для відвідування вже минув, але в моєму випадку можуть зробити виняток, тільки аби ми надовго не лишалися, щоб не потурбували містера Денкера. Містер Денкер, ми ж вас не турбуємо, правда?» «Ні, мила пані», – покірно сказав містер Денкер. Емо, сідай, бери стільця в містера Денкера, однаково він ним не користується. Так, Морисе, облиш уже те морозиво, ти весь обляпався, ну як не мовляє й Богу. Але нічого, зараз ми швиденько все зробимо. Я тебе погодую, усі-пусі, мацю-пусі, і шир, ротик відкривай, і гарненько все ковтай. Ну ж, бо шлунок харч приймай. Ні, нічого не кажи, і матуся знає, як краще». «Ні, Емо, ти подивися на нього, у нього вже майже все волоссячко повилазило, але я не дивуюся, ну, бо що ж, як він не зможе більше ніколи ходити? Це, божа ласка! А казала я йому, та драбина хилитається. Казала? Мурися, кажу, а ну злазь звідти поки!» Вона годувала його морозивом і потякала так ще цілу годину, а коли пішла, демонстративно припадаючи на костер, під другу руку її підтримувала Ема. Думки про ягнячі рагу і голоси, що відлунювали крізь роки, вже віддалилися на задній план свідомості Мориса Гейзеля. Він був виснажений. Сказати, що в нього був важкий день, означало нічого не сказати. Морис заснув міцним сном. А прокинувся десь між третьою та четвертою ранку з німим криком за щільно зімкненими устами. Тепер він знав. Точно знав, де й коли саме познайомився з чоловіком, що лежав у сусідньому ліжку. От тільки тоді його прізвище було не Денкер. О, ні, зовсім ні. Він прокинувся від найгіршого кошмару у своєму житті. Хтось подарував їм із Лідією мав п'ячу лапу, і вони зажадали грошей. А потім разом із ними в кімнаті якось опинився хлопець. Службовець Western Union в уніформі Гітлера Югенд. Він простягнув Моресу телеграму, у якій було написано «Сумом повідомляємо вам, обидві дочки мертві, крпк». Концентраційному таборі Патен Крипка. Дуже шкода таке остаточне рішення Крипка. Лист коменданта додається Крипка. Скаже вам усе нічого не пропустить Крипка. Прийміть чек на 100 рих. Смарок на депозит вашому банку. Завтра Крипка. Підпис радник Адольфа Гітлера. Лідія гучно заголосила. І хоча Морисової дочок вона в житті не бачила, але піднесла мавпячу лапу високо догори та зажадала, щоб вони повернулися до життя. Світло в кімнаті згасло, і раптом з надвору долинули звуки, човгання ніг при непевній ході. Морис стояв навкарачки в темряві, що зненацька запахла димом і газом і смертю, Навпомацький шукав лапу. Лишалося одне бажання. Якби він знайшов лапу, то побажав би, щоб цей кошмарний сон припинився. Позбавив би себе необхідності дивитися на дочок худих, як опудала, з глибокими ранами дірами замість очей, з порядковими номерами на благенькій плоті рук. Гупання в двері. Досконалий барабанний дріб ударів. У тому кошмарі він шукав лапу ще не самовитіше та безрезультатно. Здавалося, це тривало цілу вічність. А потім за спиною хряснули, відчиняючись двері. «Ні», – подумав він, – «я не дивитимусь. Я заплющу очі, вирву їх із голови, якщо це буде необхідно, але я не дивитимусь». Але він таки подивився. Змушений був. У вісні неначе велетенські руки вхопили його за голову і силоміць повернули. У дверях стояли не його доньки, там стояв Денкер, набагато молодший Денкер. Денкер у нацистській уніформі СС і кашкеті з блискавками, недбало заломленому набік. Гудзики безжально сяяли. чоботи були нетерті до вбивчого блиску. У руках він стискав величезну каструлю з ягнячим рагу, і воно повільно булькотіло. І Денкер зіснув зі своєю темною гречною посмішкою сказав. «Ви повинні сісти і розказати нам усе, як друг другові, добре? Ми чули, що дехто ховає золото, потайки не копичує тютюн, що Шнайбель не отруївся несвіжою їжею, а йому вечерю підсипали товченого скла. Не ображайте нас, думаючи, що ми дурніші за вас, і не вдавайте, що вам нічого не відомо. Вам відомо все. Тож розказуйте, нічого не пропускаючи». І в тій темряві, вдихаючи неймовірні пахощі рагу, що доводили до божевілля, він виклав їм усе. Шлунок, що раніше був маленьким сірим камінцем, перетворився на гаркучого тигра. Слова без лилися з його губ. Вони вивергалися з нього безглуздою проповіддю божевільного, у якій змішалися правда і брехня. Бродін під мошонкою ховає обручку своєї матері, липкою стрічкою приклеїв. «Ви повинні сісти?» Ласло та Герман Дорський говорили про те, щоб зненацька напасти на сторожову вежу номер 3 І все нам розказати. У чоловіка Ракел Таненбаум є тютюн. Він дав наглядачеві, глядачеві, який приходив по Цайкарта, того, якого прозивають Козоїдом, бо він вічно длубається в носі, а потім тягне пальці до рота. Таненбаум дав Козоїду трохи тютюну, щоб він не забирав у його жінки на миста з перлів. Ой, це якесь безглуздя. Думаю, ви поплутали дві різні історії, але нічого. Все нормально, хай ви краще поплутаєте дві історії, ніж одну повністю пропустите. Ви не повинні нічого пропускати. Є один, назвав ім'я свого покійного сина, щоб подвійну порцію отримувати. Скажіть, як його звати? Я не знаю, але можу його вам показати. Будь ласка, так, я покажу його вам, покажу я, покажу я. Розказуйте все, що знаєте. Покажу я, покажу я, покажу я, покажу я, покажу я, покажу я покажу. Я покажу. І так, поки він не виплив у свідомість із криком, що вогнем пік у горлі. Не в змозі утамувати дрож, він глянув на обриси сплячого в сусідньому ліжку і втупився в зморшкувате провалля рота. Старий тигр без зубів. Старезний, лютий, бродячий слон, у якого один бивень випав, а другий хитався в лунці Маразматичний монстр О Господи, прошепотів Морис Гайзель писклявим і слабким голоском, якого не почув би ніхто, крім нього самого Сльози потекли по щуках і далі до вух О Господи, той, хто замордував мою дружину і доньок, спить зі мною в одній палаті, Боже мій Боже мій, Боже милий, Боже, він зараз зі мною тут, у цій палаті. Сльози потекли ще стрімкіше, сльози люті й жаху, гарячі, пекучі. Він тремтів і чекав світанку, а той усе борився і не приходив ще цілу вічність.